الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد نبدا ابني عبد الله وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحبه اجمعين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين يا رب العالمين انت در وذر يينا كتو ن spieghimin e çështja fikhie e kemar por baz librën e Hoxhës Abu Malik Said Salim e cila quat sahi fëk hësënëne, dhe ndersin e kaluar i kina përmen gjerat cilat jenë pa pasërta, dhe gjerat që ka ka khilof nësë djetarve se a jenë pa pasërta, po të pa pasërta, sën i ka ardë rrava dhe më hëndë të spjegojmë se ato gjerat që jenë pa pasërta si pasërohen, dhe hëndë, dersi së odjit ërtë si pasërohen pa pasërëtirat, e kuptuot si pasërohen pa, pa pasërëtirat. Para kësaj duhe me e përmendë, këto e këmë përmendë deshë në kaluhën për mja uri kujtuve dhe më honë me e seksuese fjale e vërtet e djetarë dhe më kërtë me dhebi e buhanifes. Edhe këto e ka përgjithë shekhull islami. Se, ato papastërtira dhe më honë të ka nuk mundet njeri më vruo, sikur se për shembul, puqë ratë zakonisht dhe më honë në përshpin. Ha? Ka mundësi që të pikë edhe gjakë. Edhe në Inshallahutaala piktynë miri folet edhe nuk merretun un llogari. Ose për shembull do të vonë gjat pastrimit apo ta hretit që ai thon pleq do të vonë në në llojtorë. Ka mundësi shpes do të mohon që uji kat pik do të thon nganjëherë do të mohon kanë pik reflekton për uji edhe të bjen tesha. A, kut kara, ose në, në këto senet që ka janë dhe më thonë që ka njeriu ka shumë vështë tërsi muru i të pëtynëv insha Allah o tala ta dhe honë s'ka problem për këto kërët me dhebi e bu hanifës edhe kërët me dhebi i shekhull Islamit Si pastrohen papastërtirat Filimisht e kemi përmen se prej papastërtirat është Gjako i hajzit a? hajzit apo Gjako i mustracionov të gruos me i gjma djetarve më pajtim të kretë djetarve Tesha e cila ka ra gjakun të pastrohet ashtu qësh ka ardhe më thonë në hadithin e, esme Binti Ebi Beker e cila ka ardhe dhe e ka pyrët për nga Berna Alehi Sallatu Veselam Në honë e ka nëzirë këtë hadithi më Bukharida dhe më muslimi më zahijet e tynevë që i ka honë e Rasulullah ka honë qëshja bënë gruë e kur ti bjenë gjakë dhe më honë në teshen e sajë Ha, I ka thonë për nga bërë alihi sratu wa s-salam, të hëtuhu, thumë të kërëzuhu, bilmëi, thumë të ndahuhu, thumë të salifihi. Ka thonë për nga bërë, thonë dhe unë teshat, në cilat bjen gjaku i mustracionet edhe jetë unë të, Allah ju ndëroft, fillimish, duhet me gërye, dhe më thonë, ata gjakun që kanë bërë, dhe unë, me gërye. Dhe të me pas, me e fërku e me majet gjishtav të manë që shë fërkujna, unë ujë, A, me e shti edhe me e fërkua, unë fund me e sërpik teshen edhe më u falë unë ta. Kjo dëmohon është njëra qysh pastrohen teshat prej hajzit. Me qëtarë do më thonë, a, kjo qështje që të gratë nuk është problematike, sepse janë ndalë, do më thonë, mjete me cilat do më ruhen edhe mbrohen prej, prej qështje, do më thonë, apo prej rridhje së gjakute demonstracionët. Kështu do më pastrohet tesha, por nëse në tesh, E jetë shaja, masi të pastrojsh, atëherë, ashtu që shka thonë për nga mberë aleyhi sallatua sallam, nga dithin të si në kanë zirë e Budavudi, edhe e kabo sahida, unë shekhull Albani, që këthet për nga mberë aleyhi sallatua sallam, je këfi ke lma u, u ala e dërru, ke e theru hu, nese e ke pastruhen këtë mënyrë teshen, edhe të kamet haloh shajt diska, i ka thonë për nga mberë aleyhi sallam, të mjafton të u lamja që ja kebo apo ujthet, edhe n Gjithashtu, du më përmendisht ka të qeshtje e mëstracionët, dohon, preferohet të gratë pas përfundimit të mëstracionët apo pas përfundimit të periudës e lehonisë që vendit, dohon, rrët organit pastrohet dhe të vendoset unë të misk apo diqka e në gjashme e cila ja hupë erën, dohon, asoj gjymtyre. E dyta, dohon, të atëhiru thobë min bolir rëdijë. Pastrimi i teshes prej urines Neve përmendum se urina është e E papastërt urina njërjut Dhe obligot me e pastru teshen Përja shtot prej kësoj regle dhe më thonë Urina e këmijut ja? Apo e bebes e cila është moshkull E bebes moshkull i cili është ende Duke thith gjide onë prej nones tina Argument për këtë është Dhe më thonë Hadithi për nga mberë të alehi sallatua selam, ju gusel unë minë boli gjerje, kam për nga në mberë, nëse vajza apo thmija vajz dhe unë turinan, kam për nga mberë, nështon do të me lateshen, ka thonë u e i arush shumë në boli lë gulem, ka thonë dërsa nëse thmija i vëgër, turinan unë prehnin të nësë në të shën tëme, ose në për kauqa, mjaftën dhe unë me estërpik, me estërpik me, me ujë, si kur qësh e këna përmen të medhje, dhe nuk obligohet me melohë. Me Por, në hëndë, obligohet qështë qësh e ka përmen katodja, Allah e pa që më shirua, kjo dispozidit vlejnë të atërthmi, të më ashkojt e cilët nuk ja ka njisë më marrë ushqim. Ha? Nuk ju jo është bo bazë të të nëvë, ushqimi, Allah e zëvgjel në fërëcoftë. Pastrimi i tëshës prej medhjet. Këna përmen se tëshë mbushe dora ujë edhe stërpika vendi, të vendit ku ka rënë të me dhije. A këto don, kjo është e qartë që na përmendon hu edhe kur pa i kena përmend pa pashtërtirat. Ndërsa pastërimi i bishtit të fustonit të gruas, ëh, sepse Islami na ka mësuar që gruaja dot më sjot tëshen e saj aq sa i bjem për tuk. ëh, më prek tëshja e gruas për tukë. Allah zë gjelë, në mundësovë që më konë tila, gratë tona dhe bija tona. Por, nëse tesha prekë për tokë, edhe në Allah që tashtë është ndryshua dyjaja, është afrua kiameti, sepse bota mare dhe mirë u konë, që burrat me i shkurtu e tesha të tynëv, e gratë me i lshu e tesha të tynëv, apo me i prekë zhëk për toke, ta është do më honë prej shajat kiametit, do honë në shtarë dhe konder ta burrat, E zgjosin teshat e tyneve ju prekun por tok, ndersa grat i kanë shkulptuar teshat e tyne Allahu zeul na lut. Kjo grua e cila alson teshen e saj por tok, domethën, kjo tesh e saj prek pa pastërtinë. Ha, gjat hecjes rrugës. A obligohet kjo grua para se mohi, para se mu ufol me ila kish, e vërteta është ju. Jo. Argument për këtë është hadithi, u mëselemes, dhe u në këtë hadith e kanë zirë, u në Budaudi edhe Tërmidiju edhe Ibni Maja dhe u në hadithi është sahi, që u mëselemja, Allahu qoft e knasht në me të, ka thonë që grat e zxasin ka thonë, bishfin e tesha vë ty në vja Resullë Allahë ka thon edhe bishti ty ne u mer pa pastërtira ka obligohet me lo ka hom pejgamber alayhi salatu wasallam i uthërohu ma ba'da ka hom e pastron ajo qi qi vjen de kum takuet um pa pastërtir tani ka lën edhe prekun dhe edhe e pastron dheu domthon nuk obligohet gruaja por me lateshen domthon e cila ka prek gjat rrugës ne ne per pa pastërtira gjaja tjetër do hom pastrimi i mbathve i kundra apo nalla apo sandalla nga pa pastërtia dhom mjafton në pastrimin e kundra, dhom e pjesët e thellëshme të kundra, nga pa pastërtia, domethënë që ta forkosh ato për toke, ë, derisa të largohet ndërcira e cilla ka rënëta. Dhe nuk obligohesh me e la, ndallën apo sanda olan. Era dhom argument por këtë është Hadithi për nga mberët a lehi sallatu wa sallam, të të të në kandir e Budawudi dhe më thonë, edhe e ka bojë shekhu l'Albanin, sahihu l'Gjamja, Allah që u t'ik nashur me ta, e ka bojë sahih hadithin, që thët për nga mberë a lehi sallatu wa sallam, i dhe gjë ahadu kumë në mëzgjit, fel juqallib në a lehi, ku ndë njeri thët vjenë, ndë njeri për ju e në gjamithet, leti rrëtullon dhe hun kundrat e tina, apo Ato për toke thumë me li ju salifihi dhe me pastet të falet në tu. Sepse sunet është me u falë në nalë, edhe me i kundërçtu e jahudit, edhe pse kësunet është largue, bile, bile, dhe honë, shijet prej gjera vë të maja, nëse dikush të shetë duke u falë, dhe më thonë, duke u falë, ma thëm, ha, spaku që ka është për mua një bindje, dhe më honë, mua një gjuma në prishtin të dektorit, dhe honë, u falë me dis hum këshillon po thet se më mirë është me izbos kputcat, wallahi nuk është më mirë, domthon më preferueshme është me kundërtu yahudit edhe më më u fal me kputca, më thon zakonisht kur të falësh për jashtë ose në vendet ku nuk ka nuk ka tepia. Çështja e, e rodës, domthon pastrimi i enëve në të cilat ka argjit në to apo ka hongër, kallamat në to çeni. Ka orn hadithin te cilin e ka transmetuar domthoni më, më muslimi e Budaudi edhe të tjerë domthon po e përmendim në rivajetin e muslimit sepse është maj sakti edhe është ma parsori për të praktikue që pengamber a.s. ka thon dhe mënë e ka të nësëpëtu e buhurera këtë hadith të huru i në i ahdikum i dhe vala ga ilkel bufihi ka thonë pastrimi anës ka hun dë njerit për ju anës në atë anë të cilën ka jargit unë ta ose ka hunër në të sheni është ja gëthiru hu se për amarratin u le hunne biturab e pastran ato 7 her me uj të pare në her pritinu me dhej 7 her me uj të pare në her pritinu me dhej Po e përmendi këto dhe mon Filimisht pashtrohet ena në cilën ka hungar qeni me dhej Dhe me pas pashtrohet herat e radhës pashtrohet me uj Kë është rivajeti ma isakti Dhe kë është rivajeti ma konkret që e ka përgjith këto Imam e shokane rahim e holla u nejdu leutar Edhe e kanë dihmua këtë fjall Imam nevoju e ibn hajjeri e të tjirë Këto dispozit vlen vetëm për an. Kjo është medhhebi i vërtetë i dietarëve që ka pasurina. Nëse tu hec rrugës, çani ta ilpin teshën, obligosh me e losh atëherë, nënën prej ty në medhhe, medhhebi hambelive, edhe medhhebi diso, për i dietarëve është se obligo, mirë, po e vërteta është se këto dispozit vlen vetëm për an, ryo për, jo për diçka tjetër ashtu siç ka ardhur në hadith. Pastrimi i kulës Senqortsirës. Shtaza te cila ju hahet mishi, nese ka ngordh, lejohet miau pordor ilkurën e tynave edhe pas ngordhjes. Por jo miau honger, miau pordor për nevoja e njerit apo unë çka i ka, un jetën e tina. Kjo lehen fjala e vërtet e dietarëve është, domthon, ajo te cilen e ka përzië, domthon. Ibn Taymija, el-Sheikhul Islami, Allah qoftë i kënaqur domthon, meta. Se, dohon, nuk pastruhet me regjëm, me regjëm, edhe një qka është regjë e ilkurve? Regjë e ilkurav dohon plesht e përdorin një metodë, do më thonë, e marrin e regjën, e pastruin ilkuren me regjëm. Kush i shojnë, dohon, kurbanat këtë nëherë, ilkurat e kurbanat që i këm pastruhet. Kjo është njëra e vetme e pastrimit të ilkurav të shtazve dhe fjale e vërtet e djetarve është, kja ata që ka në pysin vaznian lejot më vesh, jakën e që e ka ilkuren e, e magarit, ose të kalit, ose të kësojësë. Gjallënesar që ka ju ha e të mishin, lejot mja u përdor ilkuren. Lejot mja u përdor ilkuren. Por, nëse nuk e ke prej obligot, nëse ka ngorda e gjallënes obligot me, me e regjat ilkur pas e me e përdor ndërsa janësa shka nuk ju jo hohet mishi, nuk lejohet më të përdor ilkurën e tynë edhe nëse edhe nëse regjet çush e ka përzier kët fjalë Sheikh Islami, Allah qoftë i kënaqur me të. A kuptuat do un pastrimi ilkurës enkërsiras, çka i hahet mishi? A ha? del më si hahet mishi? Nëse kanë gordë Kanë ngërdh, ajo bojë papastër, sëpse ngërdhësira, thamë se, është për papastër tira. Mierë për po neve në alejot, mja përdojr, ilkura në soj, masit e regjëm ato. Pastrimi i tokës në cilin është urinuën në e ta. Nëse dikush ka urinuën në tokë, ose një vend, edhe atë vend dojna për mu falë, pastrimi ati vendit, bojët duke i këthyër, Uj ati vani gjysh ka ard hadithin e arabijut ati njeriu dohon i cili ka kaluar xhamin ka ka e pejgamberit alayhi salatu wasallam edas nal edhe ka urinon xhamin këtë hadith e ka transmetuar buhadhiu dhe muslimi on sahihet te tyna dohon se ka ard ne arabin injer i xhretinis se ka hi ka urinon xhami kur e kan popi sahabit jon qu me me ndal pejgamberi alayhi salatu wasallam i, i ka ndal ka thon Mos, mos e pengoni, kure ka krye urinën, i ka urdhropi nga bera dhe cëmë, me marë një kofë me ujë edhe mja këthyë ati vendi. Me marë një kofë me ujë edhe mja këthyë ati vendi. Por, nëse, është krye dhe ka ndytsira e cila dhe më thonë, nuk largohet, sikur se ka krye dhe kush nevojt madhe ose në gjashmëni vend, obligohet, para se me i këthyë ujë, me largohet ndytsiren prej ati vendi. Nëse dhe unë hon un, ka rohë një papastërti, sikur se mini, ose diçka enxashme, ose mbënore, atëher obligohëmi që ata ushqimin ka e ka hongër, dhe më thonë, me heq, edhe pjesë atjetër, insho Allahot Allah, është e pasër, s'ko problem me e përdur, gjithashtu ujtë, Obligomi dhe hondë modelë pjesë prej ujtë, nuk e masu me kofe atë matjen që e mësot në përfekt hanefive dhe monse, kur të bjen pulla dojt qika qkofe, kur të bjen delja qika qkofe, në gjitha këto qështje asë njerën prej ty në s'ka argument prej hadisit prej nga Mbert Alehi së ratu e sëram. Qështja e radhës është për pastrimin e papastërtiravë. A, a dojët që të papastrëtira që ka i përmenëm? A pastruhën vetëm me ujë, apo bënë me u pastruhën me diçka tjetër për pos ujët? Dojën, ko dy medhebe. Medhebe i njohër, i ima Mahmedit, i ima Malikut, edhe medhebe i Shefeive, edhe këto ka përkroshën koni se papastrëtira që ka i përmenëm, na dhe i qitaqë, nuk pastruhën vetëm me... Më ujë, nuk bërë me diçka tjetër. Për shemblë, nëse të kara urina unë teshtë të une, e tisë kje ujë, po kje shampun. Ha? Ja këten shampunin, edhe e përkën. A pastrohet ajo? Që kjerë dhe una e meselja, që ka e përmendëm? Medhebi i këtune vdjetarve, që ka i përmendëm, është se kja nuk pastrohet dhe më thonë për pos me ujë. Dër sa mëdhhebi e Abu Hanifes, Allah qoftë i knajshëm me të. Edhe këtë mëdhhep e ka, kjo është një nga fjala e Imam Ahmedit, e Imam Malikut, këtë mëdhhep e ka për Kro Ibn Hazm, e ka për Kro Sheikhul Islam, Allah qoftë i knajshëm me të. E ka përzjell këtë mendim Sheikhul Thaimin në Sharhul Mumti, domethënë se papastërtirat pastrohen edhe me gjëra të tjera përpors, përpors ujit. Na e pom atje, s'ka nevojë më ubo, që na e pom çka pastron fundin e fytonit grous, apo E po amë që ka e pastran Ma thënë nëse ju ka ka pa pastrëtir Gjithashtu Edhe nëse në ducira karon tesha Ti kje shampon Ose kje uthëll Ose në gjashme lejohet me e largue Me pastrua me të Së kje ujtë po kje uthëll Mjerë po një duhet me post kjartë Nuk lejohet Më përdorë Unë pastrimin e papastërtirav gjerat ushqimore, gjerat qka hahen edhe pije, nuk lejohet me i përdor në largimin e papastërtirav. Sigur se përshambull me Tomel, nuk lejohet me i pastruo, sepse kja është ushqime, dhe më honë, jënë të ndersh me i kanderua Allah dhe gjelë, dhe nuk lejohet me i përdor në pastrimin e papastërtirav. Dhe e dyta do më thonë, na tjemë fillim të ardo të mjë këthy, problemi mas shumë të është kur t'i spjegojsh deset, kur dhëtë mjë thonë ju dhe Adi kure këna përmen filim desit e ju e si ju vjen men heq e duhet mju kësi edhe me të reguë neve i këna ndohë pastërtin, i këna ndohë në dy lojën filim këna thonë pastërti hakikije, pastërti reale edhe pastërti e dispozitav dhe më thonë, këna thonë se pastërti reale është me i larguë qëtu pa pastërtira që i përmenë <clears throat> ndërsa pastërti e dispozites është më mora des, më mor, gusel më mor të i mënë Unë që të pa e papastërtirat e dispozitavë nuk lejot mu pastru me të me kur gjë tjetër për pos me ujë ose me dhejë. Nuk lejot me ujë thartë asë me kaka kolë, asë me malinë, asë në gjashme. Ndërsa në këto papastërtirat dëhonë qëka e në reale, lejot ashtu qysh e përmendëm. Tema e radhës dhëtë flasë mi tashtë për istinxanë. Qëka është istinxaja? Pili mërë, do më honë, e shtingja nën kuptojnë me të, dhe të hojgja, dhe të me e largue, dhe të ato qka ka dalë prej dy organëv, do më honë, qka ka dalë pas kryrëjese nevojës, apo pastrimi i organëv pas kryrëjese se nevojës. Kjo që uët i shtingja. Pastrimi i dy organëv në përmes të cilja vë kryrëjnë në nevojnë e madhe dhe dvaglën pas kryrëjese nevojës. Kjo është i shtingjaja qka dojnë a më folë për ta. Thillimisht, dispozita istin gjos është obligim të shumica absolute e djetarve me përjashtim të e bohanifes obligohet të shumica absolute e djetarve me u pastru e paskryres në vojes. Me pastru organin pasitorin është edhe me i pastruhe vendet o ndaljen e zorës, pasit e kryesh nevoj në madhe është obligim dhe nuk lejohet më hi namaz, nese ke kryhen dhe njërën prej nevojëve dhe nuk i ke pastruhe organet. Me qka pastruhet apo kryhet istinxaja? Istinxaja pastruhet me gurë, por obligohet nese pastruhës pas kryrës e njërës për nevojës me gurë, që nuk lejohet më konë ma pak se njërë. 3 gurë, duhet më konë 3 gurë, apo ma shumë. Argument për këto është hadithi për nga mberë të lejtji selatë të selam, të cilë në hadithi dhe më thonë, E ka transmitu e Ibni Maja, edhe hadithi dhe më honë, qërë ka thonë Shekull Alban, Mirval Galil me rrungë të tinë edhe më honë, bohet hadithi i fordhë, dhe më honë, është hadithi i ashës, që për nga mbira lehi sratua së rëmë ka honë, nësë ndë njerë i preju e shkën u nevojtore, leti merë me vete, tregurë se ata i mjaftojnë për mu pastruhe. Dhe nuk lejohet me më pak se sa so tregurë. Qështja tjetër e radhës është Me cërën lejohët më u pastruhe është Lejohët më u pastruhe me Me ujë Apo është gjëja me e preferuashme A shtu qysh e përmen Imam të në midhijun së në në në tina Se shumica e djetarve Hinë këtë në të dëmë thonë Sufja në thori ju Abdulejmë në Mbareku Imam Shefeju Imam Mahmedi Isakim në Raheji E kam preferuash që pastrimin E organë Pas kryesë e nevojes Me e bo me uj Gjera e të rejtë që ka lejohet më u pastrua pas kryrës nevojës, edhe kja ërë zakonisht kur të urinojsh, do më thonë, njerëzve ju bëmë bon problem, nuk e din se lejohet me e pastrua organin, me e pëshi organin edhe me paloma, mindila, apo letra, apo bari, ha? apo gjethet ndryshme. Por, kur zohet se këto me cilët pastrua me nuk lejohen, më konë, të papastër ta, sikur se më kon a, të dollarat të shtazve baglat të shtazve që s'lejohet me angërmishim, me këto s'lejohet apo nuk lejohet me asht më pasruë, qysh ka orë në hadithet për nga Mbert a.s. sepse aj është ushqimi i vlëzërve të në më thonë prej gjenëve gjithashtu, një reglë që ka duhet me përmendu më thonë këtu sepse nuk preferohet e asë nuk obligohet më marë të heret më pasruhe pas lirimit të gazrov. Edhe qysh e përmen imam nevojiju më pasruhe pas lirimit të gazrov është bidat. Mirë, tashtë do më thonë do të i përmendim disa prej edebev, prej ciliv cila duhet me i bo besimtari që atë kryrës e nevojjes. E para është, do më thonë qka nuk i lejohet besimtari gjatë kryeljes së nevojës është nuk i lejohet më upastrua nuk i lejohet më upastrua me dorën e tinat të djathtë Nuk i lejot më upastrua me dorën e tina Tënë djath, ashtu që shka ardhën Hadithin e Selmanit Allah, radiallahu anhu Kur e ka pytaj njeri që kamso, ju për i mushrikve Qa o ka mësuo për nga mëberi ju Këjtë senet edhe qërshtjet të në nevoj Ka thonë pa, ne i ka mësuo krejt, krejt këto E njonën prej ty në vëthet Në ka ndaluo për nga mëberi Në stëngje Në ka ndaluo për nga mëberi Më upastrua me dorët e djatha Gjith nuk lejohet me e prek organin gjenital gjatë kryrëse urinimit me doren e djathë. Argument për këtë është haditit e cilin e transmiton imam Bukhariu edhe imam muslimin sahijit e tynve që thetë për nga mberi a.s. lejëm si kënë në ahadukum dhe kërëhu bëjemi një hi vë hua e vull. Thetë mos të prek në dë njeri prejuve organin e tina me doren e edh, djathë gjatë urinimit. Kjo që ështje ka, ha, ha, ha, pak për një uksjell, domethënë po ndalëm dhe po e shpjegojmë. Për kja organit me dorën e djathtë a është e ndalume vetëm gjat kryrjes nevojës, gjat kryesur urinimit apo është e ndalume gjatë tërë kohës? Ka dy mendime të dietarëve. Mendimi i parë i dietarëve është se nuk lejohet me prek organin me dorën e djathtë vetëm gjat urinimit, sepse kështu e ka përmend pejgamberi për për alay salam në hadith, edhe Kështu e ka përmenë pengambera e lejtës e thosronë në hadith, edhe gjithashtu dhëmonë, gjatë urinimit është rëzik mëtu, më të pik, me pik doren, ja, edhe më të aprek doren e djath, pa pasë tërtia. Gjithashtu dhëmonë, thuin të adjetort, kur ka orë, kur ti përmenë në të, përmen të qertit që ka aprish në abdesit, aj niri i ka thonë pengamberet aj sabi që ka thonë pengamberet aj sabi që ka thonë pengamberet aj sabi që ka thonë pengamberet aj sabi që ka thonë pengamberet Në pjesë gjymtyrëjohtja, nuk ta prishat vetëm, është njësi me prek dorën, sikurse më e prek koma, sikurse më e prek organin. Këto argumente i kanë përmendur ata dietarë që kanë thonë se lejohet me prek organin vetë gjaturinimit. Edhe kjo është mendimi i përzjellëm i dietarëve. Mendimi i dytë i dietarëve është që këtë mendim e ka përzjellë Shehu Themini. Mendimi i dytë i dietarëve është se nuk lejohet asnjëherë me prek organin me dorën e e djathtë. Edhe kanë marrë njëtin hadith argument. Hadithin që pejgamberi saum kaon, mos e prek donjëri priju organin e tij në gjatë urinimit. Ky është e mundshme dy port dietor me marrë njëtin argument. Ka thon dietort. Ky mendim mi tjetër. Kaon kur nuk lejohet me prek organin me dorën e djathtë gjatë urinimit kur njëri më shumë ti ka nevojë me prek organin e tij na, a për më shërbymë, ka thon un për çef e për çtë kursës të obliguar, më ka thon Nuk, nuk lejot me e prek është ma përsore, musë me e preka po është ndalesa, ma përsore. Mirë po, fjale përgjëdhme është, fjale e par e djetarve. E kuptuat? Tërë do më homë, prej gjerat që ka preferohet, pas kryrje se nevojët dhe pastrimi do homë, preferohet që me e pastruhet doren me sapon ose me gjerat qërat e largojn erën, doren e majt me cilën e pastruhet me e pastruhet me shampon ose me gjerat që ka e Largojnë erën, ose nëse skijen dhe njerën pritynëm me e përkuot dorem për toke, ashtu që shka arë në hadithin dhe onë cilë e është Hasen le Gajri hi, cilë e ibnimaja, ka transmitu e Ibni Maja, edhe e ka transmitu e Mëmnesa iju, edhe Shekhull Albani e ka bo Hasen dhe mënë thonë këtë hadith që shkë e përmenum që Kënë e në nëbju sërë Allah, i dhe e të khala e e tëjtu bimeen u e të urin e u. Rakuotin, festen gjethume, mësa hej edhe hu, alel arë, thërë për nga bella, së të së rëmë, dhe onë, kur ka shkuë në banjë, thët, i kumësijë, thët, ujë, thët, edhe thët, shkuër dhe onë, thët, pasë thërë për nga bella, së të së rëmë, ka dalë për i nëvejtore se tina, i ka pastruo duart, edhe e ka fërkuo duorën e tina, për, për toke me qëllim që më u largua era. Gjithashtu prej e debë, apo prej gjeraf që ka preperohet gjatë pas kryrës e nevojës është ajo cila ka orë në hadithin. Abdullajbë një abbasit dhe hunë cilë në hadithi e ka transmituoj me mderi miju edhe e ka transmituoj bejhakiu edhe hadithi është sahi. Edhe qërsh ka thonë Shekull Alban dhe hunë në libren tina ta më mullmine i plëcon kushtet e bukarytet mëslimit që thetë pe nga mbere aleyhi sallatu u eselam. Es thetë të vod da mërru atën, dhe të ndahë fërgjëhu. Dhe të ka honë për nga mbira, lejësratu e sërom, kur të marë shavdes, o për mësit i krysh nevoja tua, me i stërpik, petë këm brek tua, me i stërpik, dhe më thonë, me qëllim që, më të largua dhe zveset, dyshimet, se mus më më karo pika, ose diqka në gjashme. E kuptuot këto? Mirë. Hoxja e përmend të të qysh, të regullt dhe onë ka rridhje të urines të regullt. A, diso njerëzë që të të smut, të smutë, Allah e Zhaugjel i sherovë të smutë tonë edhe narujtë, mësë në sprovohët me smundje, e mësë në i batë sprova të më finë tonë, diso njerëzë kam probleme ju rridhë urina dhe nuk mujnë me ndalë. Këta njerëzë që shmo u pastruhe? Ka dy mendime djetarve. Mendimi i parë, <clears throat> dhe onë dhe ku është mendimi, i Imam Bohenifes, Imam Shafiut, edhe kjo është mendimi i Imam Ahmedit, Isakim i Sak ibn Rahawayhit edhe të tjerë, se njeriu i cili ka rrjedhje pa ndalshme turines, do të thonë, pasi të kryen urinën e pastron urgonin, don, ashtu edhe do të thonë merr abdes për çdo namaz. A, duke marr argument, do të thonë, hadithin e asoj grua tënde që ka ardhe e ka pyet pejgamberin alayhis salam që ka pas problem, do të kina më fol për dispozitën e kësaj të mustahada të gruaja e cila ka gjakderdhje edhe mas edhe mas kryerjes së periudhës së menstruacioneve, donë kjo quhet mustahada. Kur e ka pyet një grua pejgamberi Alaihi Sallatu Vesselam, donë e ka porsërit e ka porsërit pejgamberi Alaihi Sallatu Vesselam, a towd'i li kulli salat, kau pejgamberi thon merr abdes për të namaz, këtë hadith e kanë marr argument dhe ka xilaf mes dijetarëve se ky hadith a është prej fjalës pejgamberit Alaihi Sallatu Resulallah apo është prej fjalës së njëmës prej prej transmetuesve dhe kjo është donë të fjala e vërtet e dijetarëve. Gjithashtu, prej gjerat cilat preferot njeri u gjatë kryre se nevojes është më urojt dhe me embullu e vetën më shku në vende ku nuk doket edhe më u largu e prej njerëzve. Ashtu që shka orë në hadith në Gjabirit, se Gjabir radiallahu anhu e transmeton këtë hadith ima me Budavudit edhe Ibni Maja është shprejhja e Ibni Majës dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Jabir radiyallahu anhu, nxjëmë me Resulullah sallallahu alaihi wasallam tjiseper, pingabir, në al një udhëtim, vetë kemi dalë me pejgamberin e Islamit në një udhtim, vetë u kaqen Resulullah sallallahu alaihi wasallam la yati baraza, vetë nuk ka shkuar pejgamberi alayhi salatu wasallam veci apo nuk ka kryer nevojë hatta yghiba fe la yara, derisa është darguaj dhe nuk u po. E vërteta është se njeriu i cili don më kryen nevojë, un vë në të jashtë më do un ku nuk as, nëse kryen nevojën e madhe obligohet më ularguaj aq sa nuk e shohin njerëzit apo preferohet më ularguaj aq sa nuk e shohin njerëzit. Ndërsa nëse kryen nevojën e vogël, obligohet obligohet me urut, mo hin në vend, do të thonë, ku mbulohet avreti i tina, ku nuk duket gjatë kryjes nevojës. Gjithashtu nuk lejohet të marr më vete gjërat që ato është përmendur në to Allahu Azzeveli gjat kryerjes së nevojës. Argument për këto është fjala e Allahut Azzevel: "Wanallika waman ya'zim sha'ail Allah fa'innaha min taqwal kulub" ajit el-Imadron. Donë, ë Shajat Allah të zëvëgjel tëtë kjo të të rëgonë se ajo është i dëvatë shumë zemrën e tina. Dhe unë nuk lejo të më morën vece kur gjë në cilën është i përmenu në të emni Allah të zëvëgjel me përjashtim nëse rëzikohet vijedja ose diçka e tilë më bështilet me tesh edhe më mërët me veti ndërsa hadithi dhe unë jenesit radialloha anhu të cilën e ka transmitua këtë hadith dhe më thonë Ebu Dawudit të në midhiju edhe në sajiju dhe mëhonë se Thetë e një së radiola në ua ka posë pëngamberës omë në u nazë Ka qene shkruo me në të Muhammed Rësullullah Kur ka hi pëngamberës omë vece e ka hi e që atë u nazë Kë hadith është daif, është hadith i dëbët dhe nuk me i retë për argument Gjithashtu, duhet njeri ujtë që li donë të hi në vece thetë, Para se të hi në vece, të thët Para se të hi në vece, të thët Bismillah, Allahumme inni audu, dhe onë doaja para hyrjes në nëvejtore. Ashtu që shka arë dhe onë hadithin e Aliut radiallahu anhu, të cilin e ka Bosahishe e Kholalbane e ka transmitu ime më tërmidhiu këtë hadith, që thetë për nga mbira a.s. e sotru me bejnë, bejnë el gjeni, vajvore të beni edem, idhe edhe kala hadë kumë në kalae, e njeku le bismillah thetë, ajo thetë e cila ja mbulën, thetë avretin, apo nuk ja u mundëson e gjenve, mota po avretin tën kur të hysh në wc-të të pejgamberit s.a.w. është më thon bismillah. Gjithashtu ka orn në hadithin e Enesit radhiyallahu anhu, këtë hadith e kanë transmetuar Buhariu dhe Muslimi, thonë ka orn në njëllën prej transmetimeve të këtij hadithi se pejgamberi alayhi sallallahu alaihi wasallam ka përmendë edhe bismillah që pejgamberi s.a.w. ka thon kur hyn donjëri për juve në wc apo o theteni radhiyallahu anhu ka rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila dakhal khala'a kur ka hy pejgamberi alayhi sallallahu alaihi wasallam vetë ka thon bismillah Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal-khabais na'amana Allah ta'ala o Allah kalkoy mbrojtje prej te ndyrit dhe te ndyrave apo prej te fllestit dhe te fllestav mir po ktu duhet me prmend diçka se domthon hadithi po thet kur ka hyr pe nga mbra lesa un veci kjo dua thohet para se mohin veci ashtu qysh ka orn transmetimin e buhariut qe e transmeton ne debulmu fred thët i dhe erad dhe një të khalë e, kur ka desh për nga mbjera dhe isrom, apo para se më hi për nga mbjera së në veci, e ka thonë këtë doa. Qisa shtu e kam përmend në disa djetarët, se s'ka argumentet qarta, që kur të ishën veci, më hi me komen e majtë, kur dishë më hi me komen e djatë, por ka argumentet përgjyshme mirë, për argumentet veçanta, nuk ka për këtë qështje. Ta është na vjen një qështje prej q Çështja e kthimit, mjakthyë shpinën ose mjakthyë fytyrën kiblës gjatë kryerjes së namazit. Ka ardhur hadithin e Sulmanit radiallahu anhu që e përmendëm më herët. Edhe ka ardhur hadithin Ebu Ejube Lensariju, dhe onë që dhe në hadithë e ka transmitua, dhe onë Bukhariu, edhe muslimin sahije të tynevë, që ka thonë, dhe më thonë, dhe të ebu Ejube Lensariju, dhe të ka thonë për nga mbira a.s. i dhe atejtë mëllgai të felatës të akbilu lë kiblet e volatës të të të biruha, u alakin shërriku e u garibu, dhe të ka thonë për nga mbira a.s. kër ndë njeri dënë më krye nevoj, apo shkallë nevojtore, dhe t ja nuk lejohet as më ullu më vece më krye nevojnë qitë pozit ha, me fëtyr për i kibles e as mja këthyve do më thonë shpinën kibles. Obligohet ose më kondë do më thonë më këthyve prej lindjes me fëtyr ose prej përëndimit. Gjësisht më të ra kibla në përkra jë më ka një këthyr me ftyr apo me shpin prej, prej kibla. Kështu po të të hadithi për nga mberë të rejsërë të vësëram. Të të e bu e jubi vazhdo në dhe të të të të kur kina shkuo të të unë shanë, unë sirin e sodit dhe vendet që ka e në rëstina të të i kina gjetë vëtë feti unë konte të ndërtura në drejtim të qabës sat edhe i kunnan harifët i kin akthy apo i na kthyet nathet nuk i na urinuan drejtim çobës edhe na stok për Allah edhe i kinë kërkuë falih Allah ta zogjel që ky është hadithi i parë hadithi i dytë që ka or është çka na bën problem me thelet e on hadithin të sin gjithashtu e ka transplotue imam Buhariu imam Muslimi sahih ne ty në pe hadithit Abdullah ibn Omer që thot Abdullah ibn Omer kam shkuu thot më bui të Hafsa thotë edhe e kam pa po pejgamberin alayhi salatu wasallam duke urinueset thotë edhe kaq kanë pejgamberi alayhi salatu wasallam ikthë me ftyrë prej shami edhe shpinë e tij na ka thënë un un kibë Këto dy hadithe të pejgamberit (s.a.w) të dy ato që kanë onsahi dietarët kanë përdorur disa mendime, i ka përmendur Shehokani në librin e tij tetë mendime të dietarëve, mirë, po mendime <coughs> dy mendime janë më të sakta. Mendimi i parë domethënë është mendimi të cilin e ka përzgjedhë e Buhariu, Allahu qoftë i knajshëm me ta, e ka përzgjedhë Imam Muhamedi, e ka përzgjedhë në Hazme e ka përzgjedhë Shehokani, Allahu qoftë i knajshëm me ta, e ka transmetuar këtë mendim. Ibni Hazmi ndijën natina muhalla prej Abu Hurairës e ka transmetuar prej Abu Jubit e ka transmetuar prej Abdullah ibn Masudit edhe shumë prej dietarëve tjerë se nuk lejohet me u kthyer pikibles apo me u kthyer shpinën kibles gjatë kryerjes së nevojës as kur ti jesh nënt hapum e as kur kryesh nevojë unë nevojtor doon veç e ndryshme kjo është mendimi por zhjellëm edhe kit mendime e pasojna edhe kit mendime e ka porzhjell ë eh? ibn Qajimi në librin e tina zëdën me ad. Kanë shkua disa djetarë edhe këtë mendime ka përgjith Shekhu Theminin në shërhul mumti se nuk lejohet, mjakëthyë, mokëthyë për kibles asë me ftyrë, asë me shpinë gjatë kyrës nevojës kur të jeshën dhenë të hapur. Gjithashtu nuk lejohet mokëthyë me ftyrë Muk nuk lejohet më u kthye me fytyrë çush po ashtu, më u kthye fytyrën kibles kur të kryesh nevojë, për shembull çditove seja, ti i rrethum, nuk lejohet më u kthyen drejtim të kibles, mirë po shpinën lejohet më u kthye kibles, çysh ka ardhur këtë hadith, edhe këtë mendim domthonë ka argumentin, argumentet e forta, arsyet e forta, mirë po fjala më e mirë e dietarëve është ajo që ka e përmendëm në fillim a kuptuar këto domos nuk lejohet më kthy prej kibles, ndërsa më kthyep e honas ose pe dill, që kam përmend disa prej fukahave, nuk ka argument, s'ka problem ndonjë kjo, kjo çështje s'ka argument për për të. Gjithashtu prej edeve që duhet më i përdor, ë, gjat kryes nevojës don, nuk lejohet më fol, më përmend gjëra në cilat përmendet, Allahu azza vejël nuk lejohet më për më, më fol dhëkë gjat kryes nevojës, ndërsa gjëra të tjera për postynë nuk ka argumente të qarta, domthon et vërteta që e ndalojnë këto ka argumente, cilat të cilat janë vërteta, por nuk janë krejtësisht të qarta, apo ka argumente cilat të cilat janë të qarta, por janë të dobta, të cilat nuk merran për argument. Gjithashtu, për i gjërat që ka duhet më ditë gjatë kryerjes së nevojës është e ndaluar me, është e ndaluar më është e ndaluar më krye nevojë un këto vende. Do të thonë, është e ndaluar më krye nevojë un vend ku udhtojnë njerëzit ose më krye nevojë domethënë në vend që ku pushojnë njerëzit. Edhe është prej gjynoave të mbyaja, më krye nevojë nëpër rrugë apo më krye nevojë në vendet ku ulen njerëzit të mpushuat. Argument për këtë është hadithi e Buhureiris, të cilin e ka transmetuar Muslimi sahihu ne Tina. Si that Peygamberi alayhi salatu wa salam, etqoo al-la'inayn. Te tëruj Peygamberi thon dy dy të, të, të, të, të mallkuarve, kanë thon wa mal'ainani ya Rasulullah. Kush janë ata dy të mallkuar? Ka thon Peygamberi alayhi salatu wa salam, el-ladhi yatakhallafa fi tariq an-nas aw fi dhillihim, aythili kryen nevojë, në rrugën e njerëzve apo kryen nevojë në hijen ku ulën njerëzit. Ka orën për disa rivajete, do thon ai cili kryen nevojë në mesin e rrugës. Gjithashtu ai i cili kryen nevoj, do të thonë urinon nuk lejohet më urinuo apo nuk preferohet më urinuo, u ndan te ku pastrohet. Kena për qëllim un kod Dhe nata është imbanja, e kina nevojtore, venin ku kryet nevoja, sholja edhe është kada. Nuk preferohet, apo ka djetarit që ka kanë daluet dhe më, më kryet nevoj, unë vende dhe më thonë ku pastrosh. Unë kad, apo të në gjashme, nuk lehët me urinua. Unë të argument për këta dhe unë kad disa argumentet dhe unë i kanë të rësmetuhet Bukhariu edhe Mësimit dhe unë pjesë për këtymit dhe unë sahihet e Bukhariu edhe të, të Mësimit, por... Prej ty në dhënë hadithi i qartë është hadithi për nga mberë të lehi sëratu vësram, të si ne ka të nësmetohet në sa i dhe vëdavudi, ku thët për nga mberë a lehi sëratu vësram, në herë rësullullaj sëratu vësram, në një dhër një njegh, bulë rëgjullu, fi madhë tesële të hi, ne ka ndaluë për nga mberë a i samë, thët ma urinua një riu në atë vend ku, ku pastrohet. Gjithashtu nuk lejoët ma urinua un ujnjë, cili nuk hejt, qysh ka hadithin, unë uj Hadithit të gjabirët radiallaha nëhu që thëtë nëherë rësullullaj sallallahu e një bulefi me Iraket. Dhe mund, aj ujë cili nuk është i levedë shumë, nuk lejohet, është haram më urinua unë të. Gjithashtu, preferuot më urinua në ato vende, dhe mund, musë më urinua në vendet fort, ato më thonë, sikungur vende ku të kvejnë sërpikat, gjithashtu është e ndaluar m' urinue domethën në fërvërma, doon ku jetojnë ato sekurse vërma ku dalën prej tyre obubreca apo kriesa të ngjashme. Gjithashtu preferohet ashtu siç ka orden një hadith edhe pse ka xilaf mes dietarëve se është sahi apo jo, është hasan apo orë, da i fylla vërtetë, unjësh e ka përmend. Sheikh Albani se është Hasan hadithi, Hasan li ghayrihi në katër fitoge hadith i Imam Tirmidhi dhe Imam Muhammedi, mesneditina, që thot pejgamberi alayhis salam apo pejgamberi alayhis salam ku ka dal për nevojës ka thon gufranak a kërkoj falje prej Teje o Allah. Meselia e radhë, selaj meselia e fundit me këto po për e përfundojna është një nga prej mesileve gjithashtu xilafia që ka divergjencë mes diëtorëve është kom, a lejohet të më urinuojm kom? Ha, tu qëndruan kom apo duhet apo është obligim gjithsesi më ul më urinuo dhe han ulum. Unë këtë dhohon, ka çështje dhun. Ka pesë hadithe këtë çështje. Tre hadithe janë sahiha. Mm. Dy janë dhaifë ato që na më i përmendte hiç. Dy hadithe që janë sahiha të dyja tregojnë domethënë e argumentojnë qartë se pejgamberi alaihi salatu vesselam ka urinuen kom. Edha hadithi Aisha radhiyallahu anha i cili është sahih lghireh çtregan Aisha se qe thot Aisha radhiyallahu anha Sot më nxhëdhaskom se se nabi ka ibul qaimen fela tusadiku ma kana ibul ila qaimen Fathe radhiyallahu anha kushutiu edhe se pejgamberi alayhi salatu sallam ka udiuon komthe mos i besani se sepse ska urinou pejgamberi sallam vetem ulum edhe ka urd hadith tjetër hadithi u hudhaythit e ka transmetuar buhari dhe muslimi edhe kordon hadith on ska dyshim se hanatina Fathe radhiyallahu anhu huthet ananabi sallallahu alayhi salam intaha ila busatati alqoum ka sku pejgamberi sallam tani ven ku ka kan qit balla një popëll, fëbële ka imen dhe ka urinua për nga bire alihi sallatë u sallam, unë kom. Dhe s'ka ko asë një argument tjetër sa hi i cili tregën se pengambera, a.s. e ka ndaluë, më urinuë në komë, tjetër është hadithi i Abdurrahman ibn Hasenet, thetë ka dalë, thetë pengambera, a.s. e s. e rëm, thetë edhe ka urinuë, thetë pengambera, a.s. e rëm, në komë e ka transmituë këtë hadith dhe më thonë, Ebu Dawudi, edhe Nesaiju, edhe Imam Mahmedi. Dohën, s'ka argument të cili e ndalën më urinuë dhe më thonë ullurë. Por çka pëthet dikur se të qka i thuë, thet që ështëja po thetët s'ka urinua për nga mërë, som um vetëm ullur, edhe kush ju thetët ka rajt. Thujra se ështëja ka fol, aqëso ka po ajo. ështëja ka fol për natër raste, ku ka po për nga bëjnë, në Lisa të sërëm. Edhe kanë ardë sahabi tjirë, sikur se ke rasti dhe më thonë, e, hëdvejfës, radiallaha, anë, e, edhe po sikur se kërë rastja Abdurrahman ibn Hasan, qëllet e kanë po për Inghamber dhe Alehi S.A.W. të, të urinu në komë, edhe ka ardhë dhe e praprej disa prej sahabivet për Inghamber dhe Alehi S.A.W. Të, të cilet kanë urinu në komë, edhe kja është fjale e vërtet e djetarëve, se ur, nuk urrejet më urinu në komë me dy kushte, e para nëse sigurohet njëri u se nuk i ashet dikush avretin, Sepse kur të urinësht, kam dhe më thonë, kam si më të apat dikush avrejtin. Nesë siguro është për i kësoj, dhe e dyta siguro është se nuk të këthejhen, a pikat nuk sërpiqen teshat s'ka problem nëse urinën ulum apo ngom kjo është aqlidja e ehli sunnetit edhe nëse ju dalin me te rafidive edhe se nëse na fhyin edhe këtë veprë kanë transmetuar e kanë vepruar dietar të mëj sikur se Omeri edhe të tjerë inshallahutaala s'ka problem nëse e veprujnë na kjo është ajo që ka dashur të më sqëllon këtë çështje Edhe e lusë me Allah në rzëll që nga më nësuhë me kuptua haku në hakë edhe me pasua të kote në të kote presoj mu largua. Ju kërkaj hallo lukë që e këmë zgjot pak të eper, por insha Allah o ta'ala e lusë Allah në që më nabod dhe bi edhe neve, edhe juve, edhe kështu që nga ka bashkuen këtë ven, më nga bashkuen gjennetin e tina, a kullu qavli hera, a staghufirullahi liju alakum, subhanak Allahumma bihamdek, asheduan la ilaha illa end, a staghufiruka,